Напевне, так і треба фашисту, жорстокістю і страхом загнати кожного в власне дупло, щоб не роїлось громадське. Хіба ж не пам'ятає, як люди вибирали його старостою. Мовчки, без жодного слова, наче то були тіні, а не люди. А от виказав він шовняра, і тіні почали оживати. Виходить, і страх має свої межі і свій кінець. Мазамік поволіш копертає з гордієвого подвір'я на вулицю. Він знову підходить до пожарища, б'є чоботом ненависних камен, потім підворушує головешки і нагадано чує, як щось дзенькнуло. Господи, невже це озвалося його золото? Зігнувшись, він запускає руку в попелище та знаходить не золото, а обгорілий шматок ланцюга. Саме ланцюга бракувало йому. Від пожара, що він поволі йде до своєї дубової взруб зруб складеної комори. Тут біля порога стоять свіжі, ще колеса, а під остріжками сушаться вінки добірної кукурудзи. Вона теж пропахла смалятиною, мамалиги вже з неї не звариш. При згадці про мамалигу йому відразу захотілося їсти. Він відмикає колодку і входить у маснуватий настій за комірка, Бо крім жи пшениці, тут зберігається свіже насіння коноплі, маку, льону. І стоїть кілька оплетених лозою бутлів з олією. Колись ще Чепарабком він у цій коморі вечорові розкошування. Тоді тут пахли дівочі коси, а з них опадали квіти підсніжника ромашки чорнобривців, то вже яка пора стояла на дворі. Гай-гай! гай гай Давно вже вивітрився дух тих підсніжників тієї ромашки чорнобривців. А зараз чути маснувати на стій олії, що піде на продаж. Може знову як колись переночувати тут, і хоч у снах зайти у позаколишній час. А хтось защебне комору і підпалить тебе і твій запасець. На пам'ять недоречно приходять на ті взабуті слова, і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Ох, ця література і всі її сентименти, хіба ж не злі порядкують зараз у всьому світі. ж, коли ти маєш пустку в душі, тоді вся земля стає пустелею. Магазаник про всяк випадок позаносив у комору колеса, примкнув її і городом подався до чимбаря і шивцяшка погриза Максима Калюжного, який ніколи не вилазив із боргів. Як притиснеш його, то підтіп біжить із хати в хату за свіжою позачкою, щоб віддати задавнену. І досі Максим винен йому 300 карбованців за тилицю, яку взяв у Заставщину». Але хіба вчорашні триста карбованців порівняєш із сьогоднішніми? Ще з двору магазаник чує в хаті калюжного притишений гомін. Він обережно скрадається до віконця хатньої комірчини, від нього чує різні голоси повів диму й горілки. Так і є дурний та нужденний калюжний жене житнівку, на яку вже чатує ціла капела. «Будьмо добрі, люди!» Зимтить приємний тенурок Максима. Хоч і тепла вона, але щира. Заб'єш неї памороки, то все менше тиснуть. Пейте, куми, без політики, бо політика пропаща діло. Яка ж це політика? От сказав один дядько, при німцеві думаючи, що він не знає по-нашому. Ох і тиснуть, так тиснуть. А німець і визбірявся на нього. Хто тебе тисне? Нова влада? Ні, нові чоботи, відповів дядько. Так ти ж босий. Того й боси, що тиснуть. Завчас усхопився дядько. га га га Ось вип'ємо, люди, як на святвечір, вечір за тих, хто в дорозі. Нехай легенько згадається їм. Господи, коли тільки повернуться вони невимовною тугою забранів жіночий сльозою голос. «Не треба, жінко! Плачем лихо не відплачеш!» Дзентнули чарки, і тиша надовго гніздилась у кумірчині.